Amos Kapitel 1 De jord som Amos, som var blant søveoppdretterne fra Tekoa, så i syner angående Israel i de dager da Usia var konge i Juda, og i de dager da Jeroboam, sønn av Joash, var konge i Israel, to år før jordselve. Og han tog til å si, «Jehova, fra Sion skal han berøle, og fra Jerusalem skal han la sin røst lyde, og hyrdenes betemarker skal bli rammet av sorg, og karmels topp skal tørke ut. Dette er hva Jehova har sagt. På grunn av Damaskus tre opprør, og på grunn av fire, skal jeg ikke ta det tilbake, fordi de tresket Gilead, ja, med treskerettskaper av jern. Og jeg vil sende en ild mot Hazael's hus, og den skal fortære Ben-Hadads boligtårn. «Og jeg vil bryte i stykker Damaskus-bom og avskjære innbyggeren fra Bikat-aven og den som holder septere fra Bet-Eden, og Syrias folk vil måtte gå i landflyktighet til Kir», har Jehova sagt. Dette er hva Jehova har sagt. «På grunn av Gasas tre opprør, og på grunn av fire, skal je ikke ta det tilbake, fordi de førte en hel skare av landflyktige i landflyktighet for å overgi dem til Edom.» «Og jeg vil sende en ild mot Gazas mur, og den skal fortære hennes boligtårn.» «Og jeg vil avskjære innbyggeren fra Arsdod, og den som håller septere fra Arskalon.» «Og jeg vil vende min hånd mot Ekeron, og de som er igen av filisterne skal gå til grunne», har den suverene Herre Jehova sagt. Dette er vad Jehova har sagt. «På grund av Tyrus tre opprør, og på grunn av fire, skal jeg ikke ta det tilbake.» fordi de overgav en hel skare av landflyktige til Edom, og fordi de ikke kom brødrepakten i hu. Og jeg vil sende en ild mot Tyrus mur, og den skal fortære hennes boligtorn. Dette er hva Jehova har sagt. «På grunn av Edoms tre opprør, og på grunn av fire, skal jeg ikke ta det tilbake, fordi han forfulgte sin egen bror med sverde, og fordi han ødela sine barmhjertige egenskaper, og hans vrede fortsetter å rive bort for evig.» og sitt raseri har han beholdt for bestandig. Og jeg vil sende en ill mot teman, og den skal fortære Bossras boligtårn. Dette er hva Jehova har sagt. På grund av Ammons sønners tre opprør, og på grunn av fire, skal jeg ikke ta det tilbake, fordi de skarer opp Gileads gravide kvinner for å utvide sitt område. Og jeg vil sette ill på Rabbahs mur, og den skal fortære hennes boligtårn, under et alarmsignal på stridens dag, under en storm på stormvindens dag. Og deres konge skal gå i landflyktighet, han og hans fyrster sammen, har Jehova sagt.»